Тим часом радник, трохи подумавши, не став до чималого полегшення лани скидати із себе ногавиці і пірнув у річку, склавши руки над головою, мов справдешній ловець перлів. Безкінечно довгу хвилину річкова гладь залишалась непорушною. Потім на поверхні з'явився Роман і, розсікаючи ту рідку кригу вправними рухами, поплив до берега, на якому стояла Зоряна. Попри свою антипатію до Радника, Лана зітхнула з полегшенням. Їй зовсім не хотілося замість весілля витягувати з річки покляклий труп Романа. Радник вийшов води в ту саму хвилину, коли тонюсінький обідочок багряного сонця з'явився на обрії. І Світлана готова була присягнути, що то не простий збіг обставин, а розрахована з ювелірною точністю, розписана по секундах церемонія, і поможи небо зрозуміти, як те вдалося роману, проте він зовсім не тремтів не було ані гусячої шкіри, ані схлипувань, тих, які замерзла людина видає мимоволі, ані цокотіння зубами, а лише мокре від того закучарявлене каштанове волосся радника вказувало на крижану найгіршу юрданської купель, яку він щойно прийняв. І було ще дещо. Якби Лана не бачила цього особисто, вона відкрито назвала брехоном усякого, хто б їй таке розказав. Та вона це бачила сама, на власні очі, а називати брехухою себе тільки час марнувати. І все ж факт залишався фактом. Із смаглявої шкіри Романа краплини води зникали так швидко, немов випаровувались. Світлані здалося навіть, що вона бачить пару. Таку яка буває, коли плеснути трохи рідини на розпечене каміння в лазні, і дівчина з усіх сил боролася з бажанням протерти очі. Зоряна ж тільки всміхалась. В аквамарині її очей сяяли гордість, пристрасть і кохання. Радник, підійшовши до зоряни, яка зробила крок йому назустріч, віддалившись таким чином від Світлани, опустився на коліна. Наречена простягнула руку, він взяв її пальці у свої, і Лана, підкоряючись знаку, поданому світозаром, зв'язала їхні долоні шовковою багряною стрічкою, піднесеною одним із старішин. На мить обоє завмерли, освітлені сонцем, вже не багряним, а ніжно-рожевим. Запанувала тиша, і лише коли денна зірка нарешті перетворилась у розпечений золотий диск, Кольором подібне до того, що висів на грудях Світозара, озвався Роман. «Чи готові ви прийняти мою клятву, Світозаре?» «Так». Гориславе? «Так». «Ви, брати, як іме Дмитре та Давиде?» «Так», – підтвердили троє старих, зовні подібних, як листочки одного деревця. «Ростиславе?» «Готовий». «Тимстиславе?» «Готовий» пахоме, готовий, ти, чужинко, готова. Роман глибоко вдихнув, підняв до зоряни некрасиве, але сповнене любові лице і почав із тримпливою, боязкою усмішкою, що так дисонувала із його звичайно хмурим виглядом. Перед сонцем ясним, перед немцем красним, перед небом чистим, перед вітром бистрим, обіцяю нині я своїй дружині вірність зберігати, іншої не знати і повік скону лише її кохати. А як дану клятву я колись зламаю, хай мене високі небеса скарають, нехай не побачать світла мої очі, хай мене охопить вічний морок ночі. Світлану цей немудрий віршик розчулив до сліз. Роман не просто промовляв завчені слова. Він відчув кожне з них. Ілана, одягаючи йому на голову вінок із біленьких польових квітів, сплетений бознаким, і послужливо запхнути їй до рук, старішиною на імення Горислав, чекала відповіді молодої. Її клятви, роздумуючи водночас, чи ця присяга буде віршованою. Довго роздумувати їй не довелось, бо Зоряна почала відразу ж, як її чола торкнувся інший вінок, теж із квітів, але блакитних, схожих на соцвіття цикорію. Присягаюсь небом, мужа мій єдиний, що моє кохання лише зі мною згине, що в біді чи в щасті, владарем чи голим, я тебе, мій любий, не залишу ніколи. Всі твої дороги, то дороги наші, чаші, повні сміху і поразок чаші, розділю з тобою, як жоні належить. І тобі, звіряюсь, я безостережна. Я птахів та трави свідки зазиваю. Я твоя довічно. Я тебе кохаю. Довічно. Назавжди. Сергійку, а правда, ми завжди будемо разом. Я ніколи не залишу тебе з власної волі. Та назавжди це небезпечне слово. Немає в природі такого поняття. Ніщо не вічне. Тоді вона дулась на нього, ображалась, комизилась, як баловане дитя, бо ще не розуміла всю гірку і безжальну правдивість його слів. А коли зрозуміла, що довго і затято не бажала приймати її, цю правоту. Їй дуже подобались такі поняття «доскону, довіку, завжди». Вони подобаються всім поколінням закоханих, і слова, подібні цим, доблизько відшліфовані мільйонами вуст. Вони гладенькі, немов морські камінці, випащені хвилями, і дуже легко перекочуються на язиці. Назавжди, навіки, ніколи не. Вони, ці словеса, дзвінкими і манливими, мов голоси міфічних сирен, переливами – Привабили до себе не одне палаюче серце, яке проживало їх, пропускало їх через вуста, в сліпій вірі у те, що якраз із ним усе буде інакше. І не одне залюблене серце розбилось об тяжке усвідомлення того, що навіки і назавжди, то лише назви імення того, чого не буває на світі. Лана зненавиділа усі слова. І отже парадокс. Почала писати вірші одночасно, коли втратила Сергійка. Ці римовані рядки давали їй ілюзію забуття. Вона виливала свій біль на папері, і той, хоч і не зменшувався, запаси його в серці були воістину невичерпними. Трохи приглушувався, нехай на ті хвилини, доки вона писала.